Pány forrás azt csugaja, távol állt tőle a szűzies élet és rendesen volt kapcsolata nőkkel. Legalábbis még megválasztása előtt bizonyosan. Minden esetre pápaként már nem szívlelte annyira a női nemet, vagy legalábbis a papok és a nők közti kapcsolatot. Erre utal, hogy utasítására magukra és papi hivatásukra valamit is adó szent embereknek el kellett távolítaniuk a házukból minden nő neműlény. A szigorú parancsra valósággal felbojdult a templomok és kolostorok élete. A papi otthonokat elhagyták az anyák, nagynénik, unokahugok és más rokonnő személyek. Mindezekhez persze azt sem már tudni, hogy akadtak akkoriban olyan a kolostorok is, amelyek voltak éppen bordéházaként működtek és kevés igazi, szent életű apáca fordul meg falai között. Leó emellett lépéseket tett azért is, hogy egyes férfi kolostorokat, amelyek a homoszexualitás fészkeiként voltak ismertek, megtisztítsák. Ma már a sem titok, hogy sok egyházinak hitt intézményben, különösen a kolostorokban, szinte hetente születtek törvénytelen, apátlan gyermekek, akiket sok felé rögtön születésük után eltettek lábalul. Miután 814-ben Nagy Károly meghalt, Leu addig lapuló ellenfelei rögtön felütötték a fejüket. De a pápa Résen volt, az összes egy gyorsan összefogdostatta és azon melegében parancsot adott kivégzésükre. De talán nem ezért a határozottságért és véres keze miatt avatta őt később szenté az egyház. Ugorjunk ismét pár évtizedet! Rómában akkoriban vált sajátos divattá, hogy amikor új pápát választottak és az illető az előtt római lakos volt, ráadásul ne gazdag is, a megválasztás percében a csőcselék a háza elé ódult, ám nem kimondottan az inneplés céljából. A tömeg a házat szabályos módon kifosztotta. Egy szöget sem hagytak a falban, és a tulajdonos még örülhetett, ha nem gyújtották fel a lakhelyét. Az elvi alapot erre az adta, hogy ha már pápa lett, mindenre úgy sincs szüksége. És csak ugyan, ahányszor gazdag főpapot választottak meg a püspökök, kardinálisok, akkor az még nagyobb gazdagságba csöppent. Mert bárakadtak nehéz évek és évtizedek, amikor üresen kongott a vatikáni incstár, azért a pápáknak akkor is surran csöppent valami. Különösen azokban a századokban, amikor a pápák többsége már pénzért árulta a tisztségeket, a püspökségeket, elzálogosította az állami ékszereket, vagy birtokokat. Bárhogyan is működött a dolog, a pápáknak azért majdnem mindig volt pénzük és nem tudunk olyanról, akinek éheznie kellett volna. Az is megesett, hogy a pápa választásakor fegyveres konfliktusok törtek ki. Már csak azért is, mert Rómában, sőt a városon és a pápai államon kívül is különböző erők csaptak össze, amelyek az egyes jelültek mellett tették le a garast. Azokban a századokban mondhatni szinte normális dolognak számítottak az efféle összecsapások, és ha csak 10-20 halott volt ilyenkor, akkor az esetet a krónikák már feljegyzésre sem igen méltatták. Majd 844. januárjában, amikor már kirajzolódott, hogy a nem is olyan régóta fennálló birodalom is két részre, nyugatira és keletire, a későbbi francia és német részre szakadt szét, Rómában is négy pápa választás következett. Akkor az arisztokrácia jelöltje győzte le az egyszerű néppárt fogoltját, ami nem is ment olyan könnyen. A nép Jánost választotta meg, de az arisztokraták fegyverrel törtek be a lateráni palotába és minden különösebb tisztelet és ceremónia nélkül elkergették a pápa jelültet. Az ő jelöltjük, Sergius ült a trónra, és bár hívei követelték, hogy végeztesse ki az pápát, Akit közben elfogtak, Sergius erre nem volt hajlandó. János csak egy kolostorba záradta, de életét megkímélte. A lényeg akkor az volt, hogy a lehető leggyorsabban felszenteljék őt, mielőtt újabb gondoktor nyosulnának. A franc császár, Lothár azonban a jelült ellen fordult. Már csak azért is, mert megkérdezését és véleményét mellőzve, de ami nagyobb baj, utólagos jóváhagyása nélkül került a trónra Sergius. Már pedig a franc állam is a Vatikán, Helyesebben akkor még laterán, között húsz évvel korábban létrejött egyesség értelmében őt nem hagyhatták volna ki a felszentelésből. Ezért a császár nemes egyszerűséggel büntető hadjáratot indított a pápai állam ellen. Értsük meg jól, mi is történt? Egy keresztény uralkodó a saját vallása a főpapját és annak államát népét kívánta megbüntetni, mégpedig azért mert a helyzet csürgető nyomás alatt az ő császári beleegyezése nélkül választottak főpapot, azaz pápát. Több sem kellett Sergiusnak, kijelentette, hogy neki aztán nincs szüksége földi hatalom, bármely császár egyetértésére, mert ő Isten szolgálja, és csak neki tartozik engedelmességgel. Azt is hozzátette, hogy ezek után most már azért sem fog hűségeskét tenni a császárnak. Ám mivel Frank-Hombuli generős katonai alakulat érkezett egyenesen Lothár fia és annak nagy vezetésével, hát mégiscsak bejött. Az előző büszke nyilatkozatok annak arányában szelídültek, ahogyan a Frankok serege Rómához közeledett. Amikor aztán azok sisakján csillant a nap a Tevere partján, majd a Vatikán falai alatt, akkor már Sergius is jobban hajlott a császár szavára. Amint a francsereg felsorakozott Rómában, már jöttek a hírek arról is, hogy útközben kegyetlenül kifosztottak minden várost és falut, ami csak eléjük került. Gondolom, a kereszténység nagyobb dicsőségére. Sergius hát meghátrál és újabb okiratot szerkesztettek arról az alkotmányos intézményről, minek értelmében a megválasztott pápa valójában csak akkor nyeri el hatalmát, ha abban a franc császár is megerősíti. Szegény sergiusnak e közben annyira elment a kedve az egész pápaságtól, hogy ekkor már mindent a fivére Benedek intézett. Benedek pedig igazán rámenős, mai szóhasználattal menedzser típusú férfiú volt, aki remek eladási statisztikával rendelkezett. Már csak azért is, mert pénzétett szinte minden hivatalt, amihez a Vatikánnak csak közelehetett. Az állásoknak előre megállapított tarifája volt, és a kellő pénzösszeg lefizetés ellenében bárki lehetett, akár püspök vagy kardinális, még abban az esetben is, ha az illető egyáltalán nem volt egy házi személy. Legfeljebb valamivel többbe került az eljárás, pappászenteléssel szenteléssel is megfejelve, mielőtt megkapta az annyira ágított és nagy jövedelemmel, birtokkal járó püspökséget. Amikor pedig elfogytak a püspökségek, akkor létrehoztak ilyeneket, szép címeket találtak ki, és birtokot is kapott hozzá az illető. Ezt a korrupció egyik szinonimájává váló eljárást, amely több mint ezer éven át alaposan aláásta az egyház tekintélyét, Simóniának nevezték, éppen ezen időktől fogva. Igazság szerint csak egyházi kiadványokban találkozunk a már idézett megállapítással, hogy az egyházi korrupciót ekkoriban Benedek viselte. Az egyházhoz nem kapcsolódó források valójában keveset szólnak Benedekről, ezek az egész dicső folyamatot inkább sergiusnak tulajdonítják. Már csak azért is igazuk lehet, mert akár ő, akár a fivére ügyködteket éren, mindenképpen a hatalmon levő pápát terheli a a történtekért és Sergiusnak bizony van miért felelnie. Amikor aztán a század közepet állján hatalmas hajóhaddal szaracénok, vagyis afrikai-ázsiai muzulmán rabló csapatok, szálltak partra Itáliában, majd a Tiberi sem felhajóztak Rómába is, hogy kifosszák a várost, bizony Sergius és Uralma is bajba került. Még az a szerencse, gondolhatta a pápa, hogy a Vatikánt akkor már erős falak védték. Míg Rómát kifosztotta az ellenség, a pápa is emberei a várfalról nézhették, mi történik, hogyan égnek a paloták és a temblomok. Ráadásul az eseménynek volt egy ideológiai hozadéka is. Róma népe később azzal vádolta meg a pápát, hogy a szaracénokat isten küldte a városra, büntetésül a szimóniáért. Már pedig Sergiuset élen, lényegében a keresztény hit ellen nagyon sokat tett. Például ő maga szentelte fel Benedek fivérét is püspöknek, akinek ezért testvérség ide vagy oda, bizony elég szép summát kellett befizetnie a pápai államkasszájába. Persze neki azért volt mibül. Az aracémokat végül is külső segítséggel nem csupán legyőzni sikerült, de jó időre el is vették a kedvüket minden újabb támadástól. Persze ehhez a szerencse is hozzájárult. Ugyanis a távozó muzulmám flottát hatalmas vihar szúrta szét, majd sok hajót, halottat visszasodort a partra. A rómaiak ekkor kiőzönlötte Kostiába és kifosztották a partra vetett, értékekkel megrakott hajó roncsokat és holttesteket. Így aztán valamennyit visszanyertek el rabolt Kincséből. Nem sokkal ezt követően a pápa elhúyt. Utódának négy. Leónak a trónon töltött időszakát, 847-855 a Mohamedán ellenséggel való hadakozást töltötte ki. A szaracénok, szerecsenek arabok és törökök ugyanis nem adták fel végérvényesen a harcot, és egy idő után folyamatosan támadták Itáliát. Mondhatni rákaptak ahol könnyű, hol is nehezebben megszerezhető zsákmányra és rendszeresen vissza visszajártak fosztogatni. Johannáról talán 855. július 17. és szeptember 29. között. Izgalmas kérdés, és éppen ideillő. Pontosan ebbe a korba, amikor a pápaság, ahogyan az előző fejezet címével is jeleztük, pokoli mélységekre szállt le. És még nem is ért le annak legalsó bugyrába. Ott is akkor, már egy csöppet sem lett volna feltűnő, sőt a botrányok sorozatába szinte harmonikusan illeszkedik Johanna pápa, latinul Ioanna papisa személye, valamint cselekedete is. Persze személyének létezése kétséges, valódisága nem bizonyos, mégis egyes krónikákban olyan élethűbeszámolók maradtak fenn, amelyek szinte élővé teszik a Igaz, sokat levon a vonatkozó krónikák értékéből, hogy egyik sem a kérdéses időkből való, jóval később keletkeztek. A pápák hivatalos, a Vatikán által jóvá hagyott név sorában és a Nihilopstat jelölt egyéb kiadványokban, az életrajzok között sehol sem találunk személyéről említést. De ez nem csak a szokásos elhallgatás vagy szígyenkező kihagyás, a sajátosan szelektív emlékezet is ugyanilyen krónika terméke. Az egyház meg van győződve róla, hogy Johannát csak otólag, az egyház ellenségei találták ki és dobták be a köztudatba. Ahol mégis megemlítik, ott természetesen csak ilyen környezetben szerepelhet, és nem másképpen. Idézzünk csak egy ilyen műből, amelynek szerzőjel jutott már négy. Leó pápáig is ekkor úgy érezte, nem kerülheti meg ezt a kérdést. Itt kell megemlíteni ő pápának hazug és hamis történeti legendáját. Ezt a valóságban soha sem élt és kitalált lakot éppen négy. Leó is három. Benedek uralkodás ideje közé akarták egyesek beilleszteni. A mese szerint, stb vagyis teljesen világos a hivatalos álláspont. Sem Johanna, sem más nevű nőpápa nem volt, nem létezett soha, és punktum. De a dolog azért nem ilyen egyszerű. Nem léphető át olyan könnyen, ahogyan azt az egyház történetre verendás tagjai gondolják, szeretnék. Johannának, akár volt, akár nem, minden esetre volt némi szerepe az egyházról kialakult képben. Mi több, a hivatalos álláspont ellenkezőjét még indokoltabban tarthatjuk. Vagyis Johanna, a róla szóló történet esetleg legenda, éppen azért született, mert az egyház azokban a századokban olyan volt, amilyen romlott volt, korrupcióval, sötét bűnügyekkel, nem jelferdülésekkel és mérhetetlen hatalomégséggel teli szervezetként élt és működött. Ami nem jelenti azt, hogy ebben, vagy abban túlságosan is eltért volna a környezetétől, akkor többi országától, államától, uralkodói csoportjaitól. Sem a módszerei, sem az életmódja, sem az irányító elvek alapján nem lehet megkülönböztetni a korabeli Vatikánt a államaitól. És éppen itt van a kutya elásva. Hiszen különböznie kellett volna, méghozzá nagyon is. De azt kell mondanunk, a pokolra szállás ezen századaiban az égvilágon semmi sem különböztette meg a pápai államot más országoktól. Legfejjebb annyi, hogy az állam fejét király, vagy császár helyett szent atyának hívták, amely nevezés, Mint majd látni fogjuk, nem egyszer maga volt a tömény gúny. Ugyanúgy megvoltak itt is az államvezetői, vezetői, egy szűk réteg amelynek tagjai nem mindig voltak kellően műveltek, de sok volt a pénzük és még annál is többet akartak birtokolni. A hatalom árnyékában itt is összeesküvéseket szőttek, nyílt vagy rejtett konfliktusok robbantak ki, árulók és szövetségesek taposták egymást. Itt, ebben a környezetben és időszakban bizony egy csöppet sem lett volna különös, ha felbukkan egy nőpápa. Az ő megjelenése csak egyenlővelte volna a botrányos események számát. De nem hiszem, hogy különösebben megrázta volna a pápai csalhatatlanságba, a pápai hatalomba, az egyházi emberekbe vetett hitet. Már csak azért sem, mert abban az alacsonyra süllyedt erkölcsi helyzetben a türelmi küszöb már kénytelen volt igen magasra helyeződni, és húzamos időn át ott is tartózkodni. Ha pápa lehetett akár olyan egyházi ember is, aki az elődjét saját kezűleg folytotta meg, vagy más módon gyilkoltatta le, miért rázott volna meg az bárkit is, ha egy nő kerül fortélyos módon a pápai trónra. Mielőtt rátérünk a történet alaposabb tanulmányozására pár szót az azért arról is, hogy miért is nem lehetett női hölgyből pápa. Tulajdonképpen ugyanazért. Amiért ma sincsenek a katolikus egyházban női papok. Ugyan a nők a XX. században már eljutottak bizonyos egyházi hatás köröltig, de ők általában kívülálló hívek voltak, akik az egyházközségekben és más szervezeti egységekben kaptak valamely szerepet, de sohasem jelentőset, és messze nem döntéshozújt. Mindennek oka még ma is abban keresendő, hogy a katolikus egyház döntően férfi központú. A dolog pedig onnan indult ki, hogy Jézus is férfi volt. Bár férfi mi voltának nem igazán volt szerepe, nyilvánvaló, hogy nőként, mármint messiás, azaz mint régen várt megváltó sem léphetett volna fel a maga idejében. 2000 évvel ezelőtt is férfi központú volt a világ, sokkal jobban, mint manapság és csak férfiaknak juthatott igazi közszereplés. Eltekintve néhány, inkább csak kivételszerű női uralkodótól, akiket általában az öröklődési szokások juttattak a trónra és a hatalomba, mindent kivétel nélkül férfiak csináltak, vezettek, uraltak, mozgattak. Ha figyelmesen elolvassuk Jézus Krisztus életét, ezt abban is tapasztalhatjuk. Nos, az is természetesnek tűnt, hogy csak férfiak lehetnek papok, és ez így is maradt ezer éveken keresztül. Az egyház még arra is törekedett, hosszú időn át és egyre erőteljesebben, és végül elérte célját, hogy a nőket a papok életéből is kiíktassa. Így jutott el a sokat emlegetett, sohasem teljes, de mégis ideológiai alapelvnek számító cölibátushoz, a papi a nőket ezzel is szükségszerű, vagy éppen nem is szükséges rossznak tüntette fel, és lényegében mindig annak is tekintette őket. Nos, ilyen szemlélet mellett elhiszem, hogy különösen sértő és felháborító azt hallani holmi krónikásoktól, regény és filmíróktól és olykor történészektől is, hogy volt egyszer egy nő, aki pedig a pápai trónra ült. Ez annyira furcsa és lehetetlen képzelés a papság, különösen a főpapok számára, hogy a mai napig erőteljes prüszkölés hallatszik egyházi berkekből, ha bárhol elhangzik a Johanna név. Most pedig átível egy pillanatra a tekintélyes és roppant felháborodott egyházi történetíró püspökök stílusát. A mese azt állítja, hogy a fentebb már említett két pápa uralkodása közötti időszakban, egy teljesen illetéktelen személy került a pápai trónra. A történet támogatói szerint négy, Leu halála és három benedek beiktatása között eltelt, vagy két esztendő, amely időszakot az emutett urak és hölgyek johanna uralkodásával fémjeleznek. A hivatalos évkönyvek szerint azonban nincs itt lyuk, azaz semmiféle lék nem táton az időjék tábláján. E krónikák lapjairól azt olvashatjuk, hogy négy. Leú 855. július 17-én halt meg, Benedeket pedig 855. szeptember 29-én választották meg. Vagyis a közben eltelvű két hónap éppen elég volt arra, hogy a hír eljusson a keresztény világ távolabbi pontjaira is és a püspökök azon része, akik elég közel éltek és egyáltalán részt akartak, részt tudtak venni a követek megválasztásában, útra keljenek, Rómába érjenek, és a konklávén megválaszszák le útódját. Viszont ez a dolog semmi egyszerű. Tudjuk a történelemből, hogy azon két hónap egészen mással telt el. Ugyanis ekkor a franc császár hívei egy Anastasius nevű papot választottak meg, azt remélve, hogy a legerősebb ország, mondhatni nagy hatalom tudja majd befolyásolni, sodortatni a pápaság hajóját, és azzal egyeztetni érdekeit. Ez az Anastasius is érdekes figura, nem az az álmod összeesküvő fajta, akinek csak a pénz lebegett a szem előtt. Művelt, sőt nagy tudású pap volt őszentsége, ami nem csoda, hiszen hosszú éveken át könyvtárosként működött. Valószínűleg ő volt az egyetlen könyvtáros, akiből pápa lett. Vagy csak lett volna pápa, mert ekkor is azonnal bonyolult, összetett helyzet alakul ki. Nem egyházi források ugyanis azt írják, hogy Benedeket már Leo halálának napján megválasztották, vagyis a római püspököknek eszük ágában se volt arra várni, hogy egyszer majd megérkeznek valahonnan a pápa választásra jogosult kollégák és elmélyültebb megfontolások alapján, közösen döntenek az utót kérdéséről. A demokratizmus ezen hiánya különben még elég sokáig jellemezte a püspöki kart, és nem csak Rómában. Szóval egyes források szerint Benedeket nem szeptember végén, hanem még júliusban megtették pápának, és az ellenoldal csak ekkor ébredt rá, milyen súlyos a helyzet. Gyorsan megkeresték hát a nagy tudású anastasiust. Mielőtt abba ringatnánk magunkat, hogy a szelíd lelkű könyvtáros csak úgy belecsöppent az eseményekbe, gyorsan felejtsük el ezt a naív képet. Anastasius nem volt ugyan összeesküvő, de amikor mások akarata folytán majdnem pápa lett belőle, akkor gyorsan kiderült. Csodálatos műveltség ellenére céljait kíméletlenül megvalósító, igencsak brutális egyéniség. Feledve könyvtárat, filozófiát, nyelveket, természettudományokat, mindent. Ha már így hozta a sors, hogy pápa lehet, Anastasius mindent félretett amiért addig élt és teljes erővel ráhajtott az új lehetőségre, a nagy új esélyre, amely elején valóban nagynak és megalapozottnak ígérkezett. Minden esetre a nastasius látva, hogy már-már fel is szentelik a megválasztott Benedeket, amely esemény után már nehezebb lett volna elfogadtatni a magát pápaként, az ő támogatókból fegyveres csapatot szervezett, és ezzel az erővel haladéktalanul megrohant a Lateránt. A sajátos kommandós akció sikerrel járt, elfogták a még be nem iktatott pápát és Anastasius utasítására láncra verték a rivális kollégát. Ám ez a körülmény, úgy látszik, még Rómában is meglepet néhány embert. Sajnálatos módon ilyen személyek még Anastasius addig hűszövetségesei között is voltak. Az urak a fejüket csóválták, és szerfölött meglepődtek az történteken, pedig hát mi mást vártak. Anastasius nevű szövetségesük célja és feladata az volt, hogy eljusson a pápai trónra. Ehhez viszont meg kellett akadályoznia a potenciális, és tegyük hozzá legális, jelöltett abban, hogy elfog E feladat megoldására pedig az előszak az egyetlen alkalmas módszer. Ám az urak egy részének a dolog mégsem tetszett. Talán attól féltek-e miatt a jövőben valami hátrány érheti őket? Minden esetre az ekképpen gondolkodók gyorsan ott hagyták a nastasiust. Akinek így kevés embere maradt. Ezért, amikor két nappal később a legális pápa hívei hevesostrom után visszafoglalták a lateránt, Anastasius is a kezükbe esett, Benedeket pedig kiszabadították. Mindenki azt várta, hogy no, most aztán nagy bosszút áll fura az újdonsült pápa. Ám ő a vesztest általános meglepetést keltve egy kolostor apátjává nevezte ki, és csak ezután következett a szeptember végén megrendezett beiktatás, ahol is már minden gond nélkül elfogadták Benedeket új pápának. Hogy hol van itt Johanna számára hely? Nem tudni, mert a hány krónika annyiféle korszakra teszi őt. Néhány a kilencedik, mások a tizedik, sőt akad olyan is, amely a 11. századba helyezi. Ez a körülmény persze az egyháztörténet hivatalos verzióját látszik erősíteni, hiszen ha valóban létezett volna is a hozzáfűződő botrány, akkor ezt a maga idejében is egybehangzóan említenék. Ám az, hogy három évszázadban is szerepel, tehát nem tudható, pontosan mikor is létezett, bizony megkérdőjelezi a történet hitelességét. Mi azért csak haladjunk tovább ezen az ösvényen, hiszen Johanna esete mindenképpen jellemző színfoltja volt vagy csak lehetett a pápaság történetének. Bizony sok forrás úgy véli, azért került az ő uralkodása éppen így. Leó pápa mögé az időben, mert hogy Johanna Leó pápa őzvegye volt. Ebben sincs semmi meglepő. Nem sokkal leírt események után például trónra kettők. Hadrianus, aki őt, Istvánhoz is kettő. Sergiushoz hasonlóan a roppant tekintélyes római arisztokrata csolorma családból származott. Igaz, 76 évesen került a Vatikánba, annak előtte pedig nős volt. Mi több Stefania nevű felesége még élt is akkor, amikor a férje pápa lett? Ugye érzike mondat ma már szinte szentségtörűen hangzó bukéját? Hiszen annyira megszoktuk, hogy a pápa és a nőtlenség fogalma összeforrottak, hogy a katolikus papok nőtlenek, nincs gyermekük. De hát akkor másként volt ez is valószínű, hogy Hadrianus idejében a fentieken igazából senki sem lepődött meg. Mint látjuk, nem tekintették ezt kizáróknak. Hadrianus pápa sem csinált ebből a gondot magának feleségével és gyermekeivel vidáman éldegélt a lateráni palotában. Mivel a későbbi egyházi történetírók sem kerültették meg ezt a kérdést, hát úgy ütötték el a dolgot, azzal vigasztalták magukat, hogy a pápa és felesége magas koruk miatt már bizonyosan csak szűzies életet éltek. Ez valószínűleg így is volt, ám a számunkra különös jelenség mindazonáltal megszokott és elfogadott volt. Egyik utódjának is szellemi örökösének, 3. Hadrianusnak, aki 12 évvel elődje halála után került hatalomra, szintén volt dolga szexuális ügyekkel, igaz, nem saját személyét érintően. Ő megtette azt, amit mások még nem. Amikor egy római úr valamilyen ügyben szembe helyezkedett vele, a pápa gyorsan kitalálta, hogy az úr felesége parázna viselkedésével összfelháborodást keltett, ami éppenséggel talán még igaz is lehetett. És a pápa azzal áll hosszút politikai ellenfelén, hogy az általa felbíztatott házi előírásokat lobogtatva lekapta az asszonyta tíz körmérül, Mesztelenre vetkőztették, és úgy korbácsolták végig a városon. Dezen kis kitérő után térjünk vissza Johannához. Szóval annak idején nem jelentett különösebb gondot, ha a pápának szinte hozzánőtt szeretője volt, aki esetleg túlélte őt. És mivel a hölgyidő közben belekóstolt a hatalomba és gazdagságba, ezen kellemetes dolgokat a férfi halála után sem kívánta elveszíteni. Egyes krónikások szerint tehát a vatikáni politikát jól ismerő asszony lépett félje helyébe, és valószínűleg nem csekély megvesztegetés árán lehetett belőle pápa. Ebben az esetben azonban alig ha választották meg őt legálisan és legfeljebb a féle régensként, másokat mozgatva, közvetetten uralkodhatott. Ilyen körülmények között viszont nem nevezték volna őt. Nőpápának, olyannak, akit a szabályok betartásával ültettek Szent Péter trónjára. Már pedig a történetek erről szólnak. Az alapsztori, leújzvegyétől eltekintve, mindig ugyanaz. Nevezetesen egy gyakos nő célzatosan és hosszú ideig készült arra, hogy pápa legyen. Megtanult minden lehetőt. Valamilyen ármányos úton módon felszenteltette magát papá, miközben végig titkolta női mi voltát, majd püspöké lett is, végül pápának választották. Csak már mint pápáról derült ki róla, hogy valójában nő, és akkor mindent elveszített, talán az életét is. Nos, ha így volt, igen csak csúnya nőnek kellett lennie, annyi bizonyos. Olyannak, aki csak a férfiak rémálmában fordul elő. Aki sok éven át becsaphatta a környezetét, annak csúny arca, férfias vonásai és kezei kellett legyenek, mély hangja és más olyan tulajdonságok, amelyek abban a korban általában leginkább csak a férfiakat jellemezték. Más kérdés, hogy női mi volt át, fizikai külsejét aránylag könnyen, sikeresen elrejthette az olyan ókori eredetű öltözetben, amelyet a papok akkoriban és részben ma is viselnek. Azt is szemére vetik, hiszen így lepleződött le, hogy bűnös viszonyból származó gyermekét az ámuló népszeme láttára egy ünnepi körmenet alatt, Róma egyik utcáján szülte meg. Éj, ha így történt az eset, akkor még a sokat látott római csőcselék is megdöbbenhetett, a hívők pedig még annál is inkább. Éppen ezért is éppen ettől az időtől kezdve állítólag századokon keresztül egyerre is csak erre a célra alkalmazott székre ültették a pápát megválasztása első perceiben, amelynek közepén egy megfelelő méretűjük van. Az egyik püspöke, egyike azoknak, akik az iméntőt pápává választották, alulról benéz, vagy kezével megtapogatja a pápa nemiszervét. van ennek ilyen? már csak ezután adnak rá egy aránylag méretre szabott töltözetet is viszik ki, bemutatni a népnek. Az egyháztörténészek szerint ilyesmi sohasem volt is ma sincs, e felül azonban komoly kétségeink vannak. Ugyanis nagyon sok középkori pápa választás alkalmával leírták az ott szereplők, valamint a jelenlévő krónikások, hogy létezik a sedes oraria, a tapogatószik. Van aki úgy tudta a legifjabb diakónus feladata, hogy ilyen empirikus módon kitapintsa és meggyőződjön arról, hogy az új pápa hím nem üje. Egy, a 15. század végéről származóben fentes beszámolójából tudjuk, hogy a szigorúan bizalmas, mégis az összes pápa választó jelenlétében lezajló szertartás során a többiek semmit sem láthatnak. Talán egyszerűbb lenne, ha az új pápa felemelné ruháját és megmutatná magát. Hiszen, remélhetőleg, csupa férfi van jelen, így emek is jelenetnek alig ha lenne szexuális töltése. De nem, bűrúhájában ráhelyezkedik a székre, és úgy helyezi el magát, hogy Harry belelógjanak a nyilásba. A diakónus, gondolom, meglehetősen elfogódottan benyúlkál oda. Azt hiszem, ezen közben igen csak érdemes lenne látni az arcát. Nos, szóval tapogat. Majd ünnepélyesen és persze latinul közli a különféle nemzetiségű kardinálisokkal. Van heréje. Ettől mindenki megnyugszik, sőt, a szertartás fura folytatásaként, szinte kórusban válaszolják ők is, szintén latinul. Hála Istennek, már csak azért is hála neki, mert ha a válasz egyszer véletlenül negatív lenne, akkor mihez fognának? Elképzelhetetlen, micsoda bajok adódnának az ügybül. Arról nem is szólva, hogy mindezt igen csak titokban kellene tartani, hogy a dolog ki ne derüljön sohasem. Ha mint az egyház hivatalos történetírói mondják, ilyen szokás sohasem létezett volna, és az egészet csak a pápaság ellenségei találták ki, akkor mi célból készült ez a különös szék? Mert a sedes tercoraria minden bizonnyal valóban létezett, Sőtán ma is megvan még, éppenséggel a Vatikánban. Túl sokan látták és írták le, köztük olyan vallásos szerzők is, akik a pápasággal szembeni érzülettel, magatartással egyáltalán nem is gyanúsíthatóak. De hogy mióta létezik, és miokból gyártották, majd használták, erről már megoszlanak a vélemények. Vannak ugyanis olyan szerzők, akik azt állítják, a sajátos széket három. Benedek megválasztása után alkalmazták első ízben. Benedek pápa 855-858-ig uralkodott. Mindazonáltal vannak kettő eltérő adatokat tartalmazó források is, amelyek viszont csak a 12. század vége felé, 1190- vagy 1199 körülére teszik a sajátos bútor darab megjelenését. Megint más források szerint nem is egy ilyen szék volt, tehát elképzelhető az is, hogy tartalékként is tartottak egyet, vagy kettőt. Mi több néhány időben hozzánk sokkal közelebb álló forrás szerint a 19. században kettő is volt belőlük a Vatikánban. Dehez azt teszik hozzá, hogy a e darabok már a 18. század végétől kezdve csak muzeális emlékként szerepeltek, amit az is bizonyítana, hogy hit. Pius idejében, tehát 1823 előtt már átkerültek a Vatikáni Múzeumba. Az egyik széket aztán Napóleon, amikor is kifosztotta a múzeumot is egész Rómát, is, Párizsba vitette és úgy mondják, hogy a mai napig a található, csak nem szokták kiállítani. Az egyházi szerzők szerint Johanna nem létezett, az egész történet csupán a fantázia terméke. Ám azért nézzük végig azokat a szerzőket és állításokat is, amelyek ennek éppen az ellenkezőjét állítják. Nem szolgálja persze a történet hitelességét hogy szinte minden forrás mást is más állít Johannáról. A leggyakoribb, bár csak századokkal az állítólagos eset után keletkezett, változat szerint Johanna nemzetiségét tekintve angol nő volt. E történetben eredeti kereszt neve feltehetően Gilberta volt, aki nőként hagyta el hazáját és a kímban jártasságot szerzett a filozófia és a vallások terén. Ottan ismerősei Barátai elhaláloztak, ő pedig elhatározta, hogy mivel senki sem tudja a világon, kicsoda is ő voltak éppen, férfi ruhát öltött, és úgy szállt hajóra, majd utazott rómába. Útközben férfiként viselkedett és csak sejthető, hogy az arca sem árulta el női mi voltát. Így aztán már férfi mezben lépett partra, majd különféle társaságokban csillogtatta kétségtelenül nagy tudását. A mé hangú, csupaszarcú férfi aztán hamarosan egyre előkelőbb társaságokban mozgott és minden vitában győzedelmeskedett, amellett hithű kereszténynek mutatkozott. Már vatikáni, lateráni, körökbe is bejáratos volt, sőt, összebarátkozott Leó pápával is, itt alig ha nem négy. Szent Leóra gondoltak a források szerzői, aki 855-ben húnt el. A római egyházközség és a hívek nyomására állítólag aztán ezt a magát Jánosnak nevező illetőt választották pápának. Két és fél évig ült a trónon, mondja a legtöbb történet, egyik sem adva neki hosszabb időt az uralkodásra, amikor is váratlanul perhes lett. Nos, ha a dolog csak két és fél év után derül ki, akkor a fogantatás, a nemi kapcsolat már a pápasága ideje alatt történt. Az egyik forrás szerint a káplánya vagyis a gyóntató papja volt a boldog. Apa, dehez fel kell tételeznünk azt is, hogy a pap megtudta, a pápa voltak éppen nő, nem férfi, Johanna és nem János. Máskülönben igen csak nehezen képzelhető el, hogy a pap lefekszik a pápával, és gyermeket nemz neki anélkül, hogy feltűnne számára annak női volta. Nos, tegyük magunkat túl ezen részleteken. Lehet, a pap tudott titkot tartani, ami el is várható egy gyóntató atyától. A történet szerint aztán Johanna elég ügyesen titkolta terhességét, hiszen a pápák hagyományos öltözete ezt a feladatot meglehetősen könnyűvé teszi. Ám a dolgok természetéből következően egyszer csak el kellett jönnie az időnek, amikor már az áldott állapot nem titkolható tovább. Lehet Johanna abban reménykedett, hogy a szülésre egy bizalmas emberek kíséretében valahol a palotája mélyén került egy sor. Akkor talán megúszta volna, akkor a született csecseműt valamilyen fedőszöveggel. Például megesett a páca gyermeke, valamely intézménybe, például egy kolostoron keresztül el tudták volna passzolni, vagy valakinek örökbe adni. Ez utóbbi látszott valószínűbbnek, hiszen a pápa gondoskodhatott volna anyagilag is a kicsiről, és akkor biztosan jó kezekbe kerülve nevelődik fel. De a pikáns történet csavaborsa még hátra van, és éppen ez az, ami meglehetősen sokat ront hitelén. Ugyanis a legenda szerint egy körmenet alatt jöttek a szülési fájások a pápára is ott a római utcán, mindenki szemelátára szülte meg gyermekét. Így persze azonnal fény derült a titokra. És hogy mi lett a sorsa a nagy szél hámos nőnek, az egyik változat szerint eleve nem büntethették meg, mert ott az utcán azon mód bele is halt a szülésbe. Hogy mi történt a gyermekkel, arról nem szól a fáma. Említettük, hogy az egyes változatok időben szinte 300 évre húzzák szét azt a korszakot, amikor állítólag Johanna élhetett, és mindezt megtehette. Más változatban francia, vagy olasz nő volt, aki állítőzetben is külsejét maszkírozva, de kétségtelen tudással előbb bíborossá küzdötte fel magát, és azok köréből választották volna meg pápának. No persze még a tapogatószék alkalmazása előtt. Addig ugyanis senkinek még csak eszébe sem jutott, hogy ilyen botrányos dolog megeshet. Hogy egy nő előbb pappá, aztán főpappá, majd a végén pápává legyen. Őszintén szólva ennyi nem tulajdonítottak nőnek. Ne feledjük, a középkore szakaszában zajlottak olyan, ma már csak kultúrtörténeti érdekességnek számító viták, amikor is világi és egyházi emberek hetekig nyilvánosan fejtették ki véleményüket arról a magas kérdésről vajon a nők állatok-e, vagy emberek. Egy másik változatban Johanna nem hal bele a szülésbe, és a felháborodott, csalódott és feldühödött meg a szülés után ott helyben nagyon verte. Ismét más elmondás szerint rófarkához kötötték, és addig vonzolták Róma utcáin, míg nem ebbe bele nem halt. Ne feledjük, bárki írta a krónikát és bármelyik századba helyeztel Johannát, a történet magva mindenütt azonos. És nem árt elgondolkozni azon sem, hogy akik papírra vetették, azok tekintélyes része egyáltalán nem világi ember, hanem szerzetes, egyházi személy volt. Az sem lehet csupán véletlen műve, vagy legenda, hogy kivétel nélkül minden forrás Jánosnak, illetve női változatában Johannának nevezi a történet főhűsét. Olyan elbeszélés is fennmaradt, amelyben a hölgy német. Vagy éppen Thessáliai görög, aki Rómába került és mivel ottani életmódja messzel ért a főpapok és pápák szokásos dorbízoló, erkölcstelen életétől. Hát amidőn meghalt a pápa, szinte közfelkiáltással, de mindenképpen egyező akarattal választották meg őt Róma püspökévé. A legenda későbbi sőt mai változatát hirdetők nem mulasztják el megjegyezni azt sem, hogy a római pápák azóta is sokszor járnak a város utcáin, különféle egyházi kör és egyéb meneteket tartva, miközben azt a bizonyos kis utcát, ahol Johanna szülése lezajlott le, mind a mai napig kerülik, a Colosseum és a Szent Kelement templom közti szűk utcáról van szó. A kései középkorban ott állítólag Andrea Jánost, a nőpápát ábrázoló kőszobor állt is akkoriban a pápák beiktatásuk alkalmával, vagy más vallásos ünnepségek idején elkerülték azt az utcát, és oda a világért sem vonultak volna be, vagy át. Az egyik elterjedt változat szerint Johannát akkor leplezték le, amikor lóháton ment át a városon. Lehet, hogy a lovaglás indította el a szülést. Ezért állítólag a kései pápák azon a környéken lóra sem ülhettek. Ami ostobaságnak tűnik, hiszen ők től egyik férfiak voltak, tehát hasonló meglepetés, vagy baj nem érhette őket. Igaz, nem mindenki nevezte őt Johannának. Például az eretnekként megégetett Csehus János, a Huszita mozgalom névadója Ágnesként említette, nem máshol mint éppenséggel a megégettetés előtti zsinati védőbeszédében. Számos forrás és változat nem is említi a hölgy A híres középkor Itália író, Boccio is a legelső változat, a Gilbert a név mellett teszi le a garast. Akad olyan forrás is, amely szerint nem hal bele a szülésbe és ki sem végezték Johannát, hanem amint fény derült a csalásra, megfosztották a pápa irántól. És szélnek keresztették. Ez persze kevéssé hihető abban a korban, amikor sokkal kisebb védségekért is testi csonkítás, hosszú börtön, megalázó kínzások, nyilvános megszégyenítés és igen gyakran halálbüntetés járt. Pont az úszhatta volna meg, aki ekkora szígyent hozott Krisztus földi helytartójának hivatalára? Volt, aki úgy vélte, ha meg is büntették Johannát, nem azért tették mert nő volt és becsapta a világot, hanem, mert mint pápa engedett a ké csábításának. Ez sem érv, mert hiszen a férfi pápák is, mint láttuk, gyakorta engedtek ugyanezen csábításnak. De hát ők férfiak voltak, nekik ezek szerint szabad volt, vagy legalábbis nem járt érte komoly büntetés. Persze joggal tehetjük fel a kérdést, mi lett vajon a gyermekkel? vonatkozásban is különféle változatok ismertek. Persze ne feledjük, a legtöbb forrás nem csak azért írta, hogy a kicsi meghalt a szülésnél, mert az eset valóban így történt volna. Hanem inkább azért, mert valamiért kölcsi. Érzék az diktálta, hogy az ilyen bűnös kapcsolatból származó útód nem is maradhat életben. Ám ismertek ennél szellemesebb változatok is. Az egyik szerint az asszonyt kolostorba zárták a fia, mert hogy fiú volt a gyermek, pedig erősen vallásos nevelést kapott, és így az idős kolostor lakó mama egyszer csak megpillanthatta felnőtt fiát, mint az egyik itáliai város püspökét. Mondani sem kell, hogy a babonák is rányomták bélyegüket ezekre a történetekre, mert hogy több szerző szerint a gyermek nem is más volt, mint maga az Antikrisztus. Annál furcsább, hogy további sorsáról hitelt érdemlő feljegyzés ennek ellenére mégsem található. Ami azt illeti, Johanna tettét számos elismert pápa életmódjával összehasonlítva, az nem is nevezhető igazán bűnös dolognak. Azért ne higgyük azt, hogy csupán csak már a jó szerint ismeretlen krónikások szőtték beleműveikbe a nőpápa Johanna alakját. A már említett boccacció, vagy olasz költőtársa, Petrarca is megemlékezett róla. Festmények és szobrok szintén megörökítették személyét. Tudunk olyan arcmásáról, amely évszázadok itt templomokban volt látható és csak később távolították el onnan. Jobbára akkor történtek ezek az eltávolítások, amikor a reformáció megerősödött és néhány dühött prédikátor és röglapíró Johannát is a pápaság ismert és elítélendő vétkei közé sorolta. Mondanunk sem kell, hogy az újabb századokban másféle magyarázatok is születtek Johannával kapcsolatban. Ezek mindegyike abból indul ki, hogy a legenda igaz volt, és csak ugyan létezett a női pápa, aki gyermeket is szült. Innentől azonban van, amelyik azzal magyarázta a történetet, hogy csoda történt, mert az Isten a maga kifürkészhetetlen akarata folytán egy férfi pápát hirtelen nővétett, ami valóban csodának lenne tekinthető, szó, ami szó. Csak éppen nem tudni, miért tett ilyet a felső rendülény. Mi volt tett ének célja? Mások legalább ennyire nyakatekert választottak a kérdésre, miért? Ezek szerint Johannát azért vitte az Úr is, és intézte úgy, hogy pápává válasszák, mert így akarta a világ tudomásra hozni, hogy a nő is ér annyit, mint a férfi. Mielőtt bárki is azt hinné, ezt a tömény feminista véleményt mostanság hangboztatta egy hölgy, ki kell őt mivel ez a 16. században történt és az illető ráadásul férfi volt. Azt már mondanunk sem kell, hogy az esemény idejében már ha az valóban megtörtént. Egyes láng lelkű, ám, de nagyobb hírnévre nem bergődött próféták azt jósolták, jött eljött a vége. Hiszen, ha a római pápa gyermeket szült, akkor már minden lehetséges. Elérkezett az apokalipszis ideje, a világvége azonban láthatóan azóta sem köszöntödve. Felmerülhet persze az a kérdés is, hogy itt talán nem is nőrül volt szó, hanem kasztrált férfirul. Ugyanis történtek figyelmeztetések és hivatalos dörgedelmek az evnuhok ügyében is. Én, hogy a pápaság kezdeti korszakában gyakori esetnek számított, hogy kasztrált férfiak léptek be az egyházba, majd törtek egyre magasabbra. Ám azokban az időkben sok férfi éppen azért kasztráltak büntetésből, mert keresztény hitre tért át. Velük szemben igazán nem lett volna méltányos, ha emiatt kizárják őket a papi pályáról és az ezzel járó esetleges püspöki, netán pápai karrier lehetőségéből. Ettől függetlenül már akkor is kikötötték, a kasztráltak közül csak az jöhet szóba, aki nem maga követte el a csonkítást, mert ilyen esetek is voltak. Akit külső, idegen akarat kasztráltatott. Az alkalmas volt papnak, vagy akár püspöknek, pápának is. Lehet, hogy csak elírás vagy félreolvasás esetleg hibás fordítás szülte az egész ügyet. Valahol kasztráltat írtak és asszony nőt olvastak vagy értelmeztek helyette. Ez viszont nem magyarázza meg, hogy női nevet említenek, és ez a körülmény a szülésre sem ad kielégítő magyarázatot. Tegyük hozzá, hogy akkoriban, a korai középkorban azért nem ritkán fordultak elő olyan esetek, amikor nők férfinak költözve éltek különféle társadalmi közegben, még katonák között is. Kolostorokban, városi házakban is megesett ez, és előfordult, hogy valamilyen, természetesen csak férfiaknak fenntartott hivatalt valamely ruhás nő töltött be. Becsvágy, menekülés régítettek következményei elől is hasonló dolgok késztették ilyesmire az asszonyokat. Olyan fordított esetekről is tudunk, amikor férfiak költöztek nőknek és ekképpen éltek húzamosabb ideig. Minden esetre ne feledjük el, elegendő indok volt arra, hogy ellenőrizzék a pápa nemét. Már csak azért is, mert a későbbiek során a tilalom már a kasztráltakra, az eunuhokra is vonatkozott. Tehát az ellenőrzés nem okvetlenül csak Johanna esete miatt következett be, főleg nem akkor, ha az egész történet csak együgyes és századokon átforrásról forrásra vándorló legendát akar, hanem az eunuchok kiszűrésére is szolgált. Emlékezzünk csak, mit mond a diakónus, amikor a tapogatószik alányújtja a kezét. Van eléje vagyis nem nő, de nem is eunuch. Hiszen a kasztrálással éppen a sperma termelő mirigyeitől fosztották meg a férfit, ezért lett aztán az ősi szó használat szerint magtalan. És most lássuk miképpen tagadták az egészet a nagyon vallásos szerzők. A már említett 20 század viharában című kötetben, Miután megemlítik Johannát, az szülését, az összes körül körülményt, sőt a tapogatószéket is, igen felháborodott szavak találhatók. Mindezekből az állításokból egyetlen szó sem igaz. Hiszen négy, Leo és 3. Benedek között azért sem uralkodhatott volna senki két esztendeig, mert 4. Leo 855. június 15-én hal meg. Eltemetése után pedig küzdelmes pápa következett, amelyben a római papság és a nép jelölkével, a törvényesnek megválasztott három. Benedekkel szemben a Karoling uralkodó római helytartója a Karoling politika egyik szenvedélyesen elfogult hívét szerette volna pápává tenni. Úgyhogy e szándékból majd nem ellen pápasági kísérlet lett. Ennek ellenére néhány hét múlva, még július 22-én megkoronázták Nagy Konstantin Bazilikájában három. Benedeket. Igaz, ebben a történetben nem sok szó esett az ellenpápáról, aki azért nem csupán majd nem lett pápa, mint már láttuk. A szerző itt nem igazán cáfol, csak felsorolja, és sorra tagadja az állításokat, beleértve nem csak Johanna létezését de a kőszobrot, a keskeny utcát, a körmeneti szülés színhelyét és így tovább mindent. Megjegyzi, a legenda eredetének ma már minden eleme tisztázott. Az a pápaságot támadó 16. században került az egyház is a pápaság történetét ellenségesen tárgyaló könyvekbe is így terjedt el majd ugyanolyan maga biztosan jegyzi meg, ma már azonban több évszázada nem akadt történész, aki hinne benne is a történetírás restelkedik, hogy egy ilyen komolytalan és alaptalan hiedele akár helyet is foglalhatott a történetírás lapjain. Nos, én hogy itt aztán nem sok helyet szenteltek neki, ezzel is jelezve a dolog komolytalan voltát. A több mint négy oldalas műben alig több mint fél oldalon intézték el Johannát. Ennél azért valamivel többet találunk róla egy szenvedélyesen egy házpárti és szintén nem vékony kaműlapjain. A szerző Josef Haller, aki Történelmi hazugságok című könyvében a rá is művére jellemző letámadó, agresszív és minden ellen érvet mereven elutasító stílusban írt egy kis fejezetet Johannáról is. Mellesleg már a műcíme is jelzi, hogy amit könyvébe bevett, témájául tett, azt egyenesen igaztalannak, sőt az egyház elleni merényletnek tekinti. Ez a hozzáállás csak úgy sugárzik könyvének minden mondatából. Már azzal indít, hogy a monda eredetét a tizedik századba helyezi, idézem, Abba a szomorú korba kell visszatekintenünk, amelyre a római nép is homályosan emlékezett. Más szóval, ha az egyház számára kellemetlen dolgok kerülnek szóba, csak homályosan emlékezők hangoztathatják ezeket. Hasonló hang nemben folytatódik a mű, jelenleg minden igazán művel körben csak is mondónak és mesének tartják, kiemelés hallertől. Aztán gyorsan odaszúr azoknak, akik minden tudónak hiszik magukat, de hogyan is lehetnének azok, ha nem értenek egyet a hivatalos állásponttal. Most is igen sokan lehetnek a közönséges műveltek közt, asszony asszonypápát történeti személynek tekintik, vagyis csak a műveletlenek hisznek Johannában. Majd egy másik szakértői véleményre hivatkozva oda pörköl az igazi ellenségnek. Johanna pápa létezését ma már csak liberális újságírók és protestáns elemi tanítók hiszik, no, ezzel aztán jól megadta. Haller még arra is céloz, hogy a történet kiagyalói annak idején csak a féle szatírának szánták ezt a mesét. Csak ugyan elgondolkoztató, hogy abban az időben, amikor a állítólag megtörtént, egyetlen krónikás sem jegyezte azt fel. Már pedig igen nagy botrány lehetett ez, hiszen a korabeli keresztény világ valóságos élenjáró szenzációjáról van szó. Haller arra is utal, hogy a történetet nem is igazi pápáról, hanem valamelyik ellen pápáról találták ki, vagyis keletkezése ideológiailag még helyes is lehetne. Utána szépen megmagyarázza, hogyan is keletkezhetett a lyukas tapogatószik. Bár alkalmazásának lényegét gondosan kerüli, nem írja le, nyilván arra számít, hogy sapient is ad, akik tudták, miről van szó, azoknak ennyi és elég, értik a dolgot. Aztán arra hivatkozik, hogy csak a reformáció alatt a mélyszót ő természetesen idézőjelbe teszi. Terjedt el a történet igazán komolyan, ám de a rangos protestáns kutatók sem tartják hitelesnek az asszony pápa legendáját. Bizonyságul idézis szerzőket és címeket is minden bizonnyal így is van, illetve volt. Végezetül megállapítja, Johanna csak a protestáns pár érdeknek köszönheti, hogy oly sokáig hitték történeti valóságát. Nem csodálkozhatunk hát, ha Haller is hamarosan elbúcsúzik a történettől, több mint 850 oldalas művében a Johanna sztori még öt oldal sem tesz ki. Végül a szerző a következő eszmefuttatással zárja meg semmisítő gondolatait. A protestáns tudomány magaslatain már elperjedte történeti meséről a világosság, de a völgyekben még sötétség uralkodik. Elátkozott pápák 1. Miklós 11. János 858-935 bár tudomásunk szerint a könyvünkben szereplő pápákat senki sem átkozta meg, mégis több olyan férfiú került Szent Péter trónnyára, akiken, mintha valami ősi, megsemmisítő átok átokült volna. Mint láthatjuk, ezen emberek nem egyszer szinte önpusztító makadsággal küzdöttek azért, hogy az egyház helyzete még rosszabb legyen. Mintha az lett volna a céljuk, hogy a hívők teltesen elforduljanak a pápaság intézményétől, és talán a keresztényelvektől is. Csak csodálni tudjuk, hogy munkásságok miatt a reformáció, a protestáns korszak, az eretnekek leszakadása az egyháztól nem jóval előbb következett be. Hogy e folyamatra még vagy 600 évet kellett várni? hiszen a pápák cselekedetei nem csupán ideológiai jelentőséget hordoztak magukban. Ugyan mit várhattak el a hívők egymástól, hogyan számíthattak embertársaik erkölcsös magatartására az életbuktatói között, ha odafönt, a pápai magaslatokban ilyen példákat láttak. Amikor az egyház fejer kölcsi fertőben fetren kezéhez vér és más szent tapad, miképpen várható el, hogy az egyszerű hívők másképpen éljenek? Sehogy. Mégis, azt kell mondjuk, a többség szerencsére nem utánozta a pápákat. Hiányzott a bátorság, de az információ is a lehetőség is. Mert ne higgyük, hogy amit a 9. vagy 10. századi, és későbbi pápák műveltek, annak nagy viszhangja volt a maga idejében. A hírek lassan terjedtek, sérültek, és számos helyre el sem jutottak. Amit Rómában mindenki tudott, tudni vilt, vagy legykált, azt már kevesekhez ért el vagy Nápoly környékén, és még kevesebbekhez Szicíliában, vagy Velencében. És akkor még arról nem is beszéltünk, hogy a pápák rémtetteiről szóló hírek mikor mennyi idő jutottak el a távolabbi országokba Európa széleire. Így hát az emberek jobbára